En av rikets allra största mediepotentater är agendasättare nummer 15 i denna podd som drivs av mig, Anders Sedhamre. Gästen är Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen. Detta samtal blev av förklarliga skäl rätt koncentrerat på journalistikens mekanismer och publicistiska strukturer. Men vi pratade också om Thomas stora kärlek till sport i allmänhet och fotbollslaget Liverpool framförallt. Där han erkänner att han ser alla klubbens matcher i stort sett. Det visar sig också att han har några härliga minnen från Extra-tiden på tidigt 80-tal och järnkoll faktiskt på delar av den brittiska fotbollspresskåren. I övrigt tips på hur man som ung journalist ska få jobb på Expressen. Synen på framtiden för sportmedia. Är den mörk eller är den ljus? Ja, det ger Thomas svar på och... Så närmar vi oss hur det egentligen gick till när Expressen kom över de där Sverigedemokrat-mobilfilmerna sent i podden. Mycket intressant att se fram emot alltså. Tack till John Witt, till Samuel González, Torbjörn Vejnesjö och Aron Wahlgren. Jag vill också uppmana, precis som vanligt, att eh, kontakta mig på mejl. Det gör ni via agendasattarna@gmail.com eller på Twitter där jag heter Anders Sedhamre. Kom med kritik och feedback, det är alltid lika uppskattat. Nu lämnar vi plats för veckans gäst. Här är Thomas Mattsson. Välkommen Thomas Mattsson till podden. Tack så mycket. Jag börjar alla program med att låta gästen beskriva själv vilken typ av eh, yrkesroll de har. Om, om du gör det, hur låter det då? Då säger jag att jag är chefredaktör och ansvarig utgivare för Expressen. Inklusive våra olika editioner och våra olika mediekanaler. Som chefredaktör för en av Sveriges absolut viktigaste mediekanaler. Hur känns det att ha ett sånt ansvar? Eh, det är ju roligt i bemärkelsen att man träffar väldigt många... Duktiga människor, både egna medarbetare förstås som är väldigt ambitiösa. Man får också chansen att träffa människor i andra sammanhang. Möten, intervjusammanhang, när jag representerar tidningen. Personer som man kanske inte skulle komma i kontakt med annars. Som kan vara intressant att se hur de är och vad de gör. Men också personer som man ibland kan lära sig något av. Eh, en annan sak som är väldigt inspirerande är ju att man befinner sig mitt i händelsernas centrum. Och då menar jag de händelser som man själv inte kan påverka. Att man har fått vara med om väldigt många stora nyhetshändelser. Eh, sett saker, befunnit sig på platser som man annars inte skulle varit på. Eh, Deltaget i möten och intressanta liksom resonemang. Som sen andra människor kanske förhåller sig till och refererar till och berättar att de har läst eller sett eller hört. Och så vet man att man kanske själv har spelat en liten, liten roll i det. Eh, och, och den tredje saken tycker jag som gör att det här är ett väldigt eh, roligt jobb. Det är väl att man också kan komma med idéer själv. Att jag kan vakna en morgon och, och känna att nu vill jag slå ner även i bordet. Sätta en, en fråga på agendan och komma in och säga att imorgon ska vi göra X antal sidor i X antal dagar om den här frågan den är viktig. Och då gör man det. Och sen någon dag senare så ser man hur de sitter i morgonsoffan i TV och pratar om den frågan. Om man blir inbjuden till att diskutera den i radio eller så. Och då känner man att man kan påverka. Ja det är samhällsansvaret som du talar om där. Det är aldrig betungande känner du. Det är mer inspirerande eller? Ja det är ju betungande i så motto att det finns ingen exakt vetenskap som kan slå fast om journalistik är bra eller dålig. Jag skulle ju kunna leta fram någonstans i arkivet den allra bästa tidning eller det allra bästa tv som vi har gjort. Och vi skulle förmodligen båda två direkt kunna enas om att det här är väldigt bra journalistik. Men det där och det där och det där hade vi kunnat gjort ännu bättre. För, för så, så är det ju hela tiden. Och det betyder ju att det här är ju ett jobb där man jobbar med kreativa personer som hela tiden... Eh, verkar liksom på en konkurrensutsatt marknad. så Ingen blir ju någonsin nöjd. Och när vi gör ett riktigt stort skop, när vi avslöjar Sverigedemokraternas eh, mobiltelefonfilm, när vi berättar att Jan Geo har tagit emot pengar av, av KGB, eller vad vi nu gör för någonting, så... Varar den så att säga, det glädjeruset inte så länge för ganska så snabbt ser man tillbaka i ett nyhetsflöde när man ska göra uppföljningar och nya avstånden och det gör ju att det liksom i någon mening blir betungande men jag skulle verkligen säga och det tror jag alla journalister håller med om att det positiva överväger verkligen det här är ju världens roligaste jobb. Mm. Vi återkommer till, till mer journalistiska frågor senare men först av allt. Det började med, med sport för dig på Enköpingsposten, va? Och sen Expressen? Ja, det började med sport på Expressen också faktiskt. så att Jag är ju i grunden sportjournalist. Varför blev det sport för dig? Ja, tror jag tror att det är en ganska så vanlig rekryteringsbas för både svenska lokaltidningar och åtminstone tidigare eh, svenska, svenska kvällstidningarna. Att sport är ett sådant område är också små redaktioner har behov av att få in frilansare, uh, unga medarbetare som vill skriva som bevakar matcher i lägre divisioner, ringer på resultat, räknar tabeller. Det är en möjlighet för, för ungdomar att få in en fot. Den möjligheten finns ju på så kallade ungdomssidor eller på nöjessidor också. Uh, men det spelas fler fotbollsmatcher än det är filmer att recensera så det tror jag är en vanlig bakgrund egentligen för journalister. Och jag är väldigt sportintresserad. Ja, din favoritklubb är Liverpool, vad jag förstår. Ja. Hur, hur vill du beskriva din kärlek till den klubben? Oh, alltså... Det är ju väldigt mycket enklare att följa Liverpool idag. Om man, om man jämför med hur det var förr i tiden. Eh, men jag följer ju Liverpool väldigt intensivt. Och som ju många gör och många i Sverige har ju favoritklubbar. Eh, runt om i världen, i Sverige och utomlands. Eh, Mats Olsson, Expressen sportkronikör, han brukar ju påminna om att man blir lite dum av att hålla på en klubb. Och det ligger nog verkligen någonting i det. För att det kan ju påverka humöret eh, en kväll när det har gått eh, dåligt. Och det, man kan bli väldigt glad när det går bra på ett sätt som oproportionerligt påverkar ens stämningsläge <laughs> också när tvn är avstängd. Men det blir också som ett... Eh, en, en sorts ständig intäkverksamhet, och jag är ju liksom van att konsumera mycket information från alla möjliga källor. Och det gör ju att jag har ju många tillfällen då jag plockar upp en telefon eller en läsplatta eller en dator eller slår på en TV av fullt legitima yrkesskäl. Men det ger mig ju också eh, ohälsosamt, osunt många möjligheter att sladda förbi vissa Twitterflöden eller. Eller engelska fotbollssajter för att underhålla det här intresset. Så att jag konsumerar en hel del information om Liverpool, det gör jag. Hur många matcher skulle du säga att du ser av om vi har 10 som standardmått? Hur många hinner du se då? På tv? Ja. Alla. Du ser alla matcher? Ja, alla matcher. Och det är ju den stora skillnaden. Att när jag började hålla på Liverpool en gång i tiden. När jag blev Liverpool-supporter i slutet på 70-talet. Eh, då såg man ju exakt det antal matcher som visades på tips extra. Och möjligen... En FA-kuppfinal eller en Europakupfinal. Punkt. Och Sen kunde man några somrar se Liverpool om de spelade i Sverige. Jag såg Liverpool spela mot Halmia i Halmstad minst där. Jag har senare sett dem spela mot, jag vill minnas, IFK Göteborg Det var på och jag har sett dem spela här i Stockholm mot Vasalund tror jag var och, och, och, och, och, och mot Malmö FF för något tillfälle. Innan man började åka liksom till England, men, men man var ju helt begränsad till det bristfälliga tv-utbudet som, ska man komma ihåg, ändå var ett mycket bättre utbud i Sverige tack vare tip 6 än vad det var i England. Vi i Sverige såg ju fler engelska matcher på tv än vad man kunde se i England. Men idag kan man ju se alla. Det är ju faktiskt fantastiskt. Idag behöver man inte cykla till en tidningskiosk och köpa en vecka gamla shoot eller match för att kolla vilka lagutställningar. Man hade för att det är inte så att de bara publiceras i kvällstidningar utan de finns ju på nätet eh, en timme före kickoff nu exakt vilket lag vi spelar med och du kan se matcherna och all information finns tillgänglig, alla presskonferenser, alla nyheter hela tiden. Det är väldigt intressant. Om du jämför mediebevakningen och kanske jag mest tänker på eh, studioinramningar och tv-biten och sådär och även eh, det internetdrivna innehållet kring Premier League i det här fallet då. Hur vill du då jämföra dagens terräng i det jämfört med på slutet av 70-talet när Tips 6 börjar komma igång? Det var vara vid skillnad. Det går, inte att ske, det, det, det går ju inte att, eh, att jämföra. Tip 60 började sändas i slutet på 60-talet. när jag började titta eh, eh, i mer organiserad form, det var ju på 80-talet. Då kunde man se de här matcherna och man kunde läsa Stefan Thulin i Aftonbladet. Man kunde köpa Tidningen vid Tippa för att få lagoställningar Jag tror den kom på tisdagen om jag minns rätt. Och då fanns det korta referat från helgens matcher. Eh, det var väldigt svårt att få information. Det, det gick ju inte att se matcher. Via TV, det gick inte att lyssna på radioreferat utan man var liksom tvungen att köpa match eller shoot eller fotboll monthly som kom eh, en gång i månaden. Och man kunde ibland i några utvalda tidningskiosker köpa engelska dagstidningar. Eh, idag finns ju det utländska dagstidningar i alla kiosker och det finns på nätet. Och man följer klubbsajter och lokaltidningar och olika fansajter och olika twitterflöden som gör att jag... Realtidsuppdateras ju många gånger per dag om rykten och uppgifter. Det, det, det är en helt annan eh, upplevelse. Ja, det, det positiva med det är att jag i någon mening vet allt om klubben nu. Eh, och inte behöver vänta på att fördjupningen utgörs av att det en gång i månaden kommer ett svartvit stencilerat eh, blad från den norska supportklubben som det faktiskt var förr i tiden. Utan nu är jag i flödet hela tiden. Men det negativa är... Och det är naturligtvis i grunden en positiv upplevelse. Men jag märker ju att min eh, omvärldsbevakning av annan fotboll är betydligt sämre. Att jag är så engagerad i till exempel Liverpool och andra matcher då som berör Liverpool i, i England då, att jag kan överraskas av att jag öppnar tidningen, vår egen tidning, och ser att oj, ikväll är det El Clasico. Och det är naturligtvis en match som jag tidigare hade liksom känt till och resonerat kring och funderat kring eh, mycket mycket mer än vad jag gör idag för att mitt fotbollsintresse är ses så mycket eh, och det finns ett sånt flöde av information kring min favoritklubb och det tror jag gäller alla idrottssupportrar. flera vänner och kollegor oavsett vilka klubbar de håller på vilka sporter det är så märker man att man nischar sig mycket mer och det är ju på ett sätt positivt men det är lite tråkigt också Vem tycker du är den bästa Premier League-journalisten? Vem täcker den engelska fotbollen bäst, tycker du? Ja, den frågan är, är, tycker jag är, har flera liksom följdfrågor eh, eller liksom fördjupningsdelar. Den som, det finns ju några journalister, om man inte ser det, Liverpool till exempel, som är väldigt bra. Och gemensamt skulle jag säga är att de allihopa har jobbat på... Antingen Liverpool Echo eller Daily Post i Liverpool. Det är uppenbart att i, i, i England så har de lokala medierna en annan relation till klubbarna. Och det betyder att när jag läser Liverpool Echo på nätet så vet jag att jag kommer inte få de senaste ryktena. För det avhåller sig klubben eller tid, lokaltidning från på grund av sin relation till klubben. Men det är uppenbart att klubben använder de lokala journalisterna för att åtminstone dementera felaktiga rykten. Så genom att läsa uppgifter i riksmedia och få dem delvis dementerade så kan man korsläsa. Och nu är det ju till exempel James Pearce på Liverpool Echo en sån reporter. Och tidigare så var det Tony Barrett som är nu är på Times och Chris Baskom. Alla de här journalisterna har också så nära relationer med vissa spelare och spökskriver spelarnas egna böcker. Och När man då läser spelarnas böcker så får man också ytterligare inblickar i det här spelet. Om man läser eh, Steven Gerards memoarer så framgår det av dem att han har så nära kontakter trots då ska man komma ihåg att de här Premier League spelarna citeras ju väldigt sällan on record i tidningarna. De citeras nästan enbart på, klubb, på pre, klubbens presskonferens i samband med matcher i samband med landslagssamlingar eller om deras sponsorer har en presskonferens. Men när man läser deras böcker som är skrivna av deras kompisar som är reportrar så ser man att de har jättemycket kontakter, de smsar och ringer till varandra och i ett tillfälle så skriver Steven Gerard att han sitter på en buss tror jag att det är efter en match eller man är på ett hotellrum. Ja. Och då får han information via sin mobiltelefon per sms och hans manager säger för negativa saker om honom på presskonferensen efter matchen. och Då smsar hans vänner i presskåren det till honom. och det gör, När man liksom börjar läsa det där och börjar se vilka som har skrivit böckerna så börjar man också förstå att när vissa journalister skriver om vissa spelare då skulle de inte äventyra sin relation om inte den informationen var korrekt om den spelaren. och Det gör att ibland kan jag se andra journalister lite så slarvigt Eh, nyanslöst påstå att allt som skrivs i engelska tidningar är fel och det är bara rykten och påhet och sådär. Och så är det inte riktigt. Om, om man liksom följer det här spelet så, så kan man kryssa lite mellan storysarna och faktiskt se att det finns en initierad rapportering också. Om vi pratar lite om din egen tidning. Hur viktig är sporten för Expressen? Kan man jämföra det där med nöjet eller kulturen eller sådär? Jag tycker ju att eh, sporten är väldigt viktig för Expressen och jag är säker på att John Helin skulle säga samma sak om han pratade om Sportbladet. När Expressen kom ut 1944 så hade vi ju en omfattande sportbevakning med den tidens mått med att redan från start. redan. 1946 så hade vi Sportexpressen som ett varumärke och gjorde vissa dagar tio sidor sport vilket ju ganska mycket. Det är ju mer än vad många morgontidningar gör idag. Och sport har varit viktigt för Expressen genom åren på olika sätt. Dels att det har funnits att Expressen har bidragit till förnyelsen av sportjournalistiken i Sverige. Stig Bodin stilist som började citera och intervjua spelare vilket man inte gjorde samma samband med matcher tidigare. Steffo Törnqvist som använde ett helt annat språk i sina krönikor. Mats Olsson som tog med sig så att säga eh, popjournalistikens eh, uttryck och började göra referenser till annan populärkultur i sina krönikor på ett sätt som inte sportjournalister hade gjort tidigare. Bara som några exempel. Eh, opinionsjournalistik, Bertil Janssons krönikor eller Thomas Malmqvist som ju flera gånger utmanade liksom, sportjournalistetablissemanget genom att skriva saker om läggmatcher, om doping, som vi provocerade inte bara idrottsrörelsen men också andra sportjournalister. Och sen fick han ju rätt med tiden i story efter story. Men där har Expressen haft en viktig roll tycker jag. Idag så är det ju så att Expressen och Aftonbladet dominerar ju helt sportbevakningen i tryckta medier och gör det med en sportbevakning som ju saknar motstycke i omfattning. Det finns ju inga andra länder där där dagstidningarna har en sån bredd på sportbevakning, gör så många sidor och har en sån bevakning på nätet som i Sverige. Det är lite konstigt för att just i Sverige så har ju, har ju kvällstidningarna tagit på sig så att säga, en morgontidningsbevakningsplikt på ett område och det är ju sport. På andra områden så nyhetsvärderar ju kvällstidningarna fritt och går på olika stories från dag till dag. I ena dagen kan du få åtta sidor inrikespolitik i Expressen och dagen efter får du åtta sidor om Kungahuset och dagen efter får du åtta sidor om kriget i Syrien. Men inom sportområdet så utlovar vi liksom varje dag matcher för att spela betyg och så. Det är intressant. Den positionen har de stora svenska månadtidningarna inte tagit och inte heller försökt ta. Vilket ju skiljer dem från månadtidningar i många andra länder denna relation relationen med Aftonbladet är ju lika oundviklig som intressant naturligtvis. Jag har talat med vissa Expressen medarbetare som säger eller medger eller erkänner, eller vilket ord man nu vill välja, att Aftonbladet är för Expressen vad gäller bevakning av internationell fotboll. Vad tycker du om det? Vad är dina reflektioner på ett sådant uttalande? Det tror jag skiljer sig beroende på vilken liga man syftar på i så fall. Och då ska man ju komma ihåg att det här är ju ofta väldigt beroende på vilka reportrar man har som bevakar de ämnesområdena. Var de råkar bo, vilka intressen de har. Och jag tror att, det är, så att, jag tror att när det gäller landslaget så tror jag vi är nyhetsledande jämfört med Aftonbladet och har varit ganska så länge. När det gäller till exempel bevakningen av slattan så har ju Sportbrott haft en fördel av att man längre och ofta än Expressen har haft korrespondenter boende på de orterna. Och det där kan bero på vilka medarbetare man har som vid den tidpunkten talar det ena eller det andra språket. Det finns, finns flera förklaringar till det, men man kan nog bryta ner ämnesområdena i sportbilagan, till exempel och, och titta på sport för sport och i viss mån kanske kontinent för kontinent för att se vem som är nyhetsledande. Det varierar lite över tiden. Skulle du vilja plocka någon ifrån Aftonbladet om vi håller oss till sportvärlden i en skull? Ja, naturligtvis finns det ju jättemånga duktiga medarbetare på, jag ska inte namnge någon, men det är klart att det finns duktiga medarbetare på Sportbladet, precis som på många andra ställen, som skulle göra ett jättebra jobb här också. Det där är ju en företeelse som är lite ny i den här branschen, att historiskt sett så har man ju inte, i någon större utsträckning, bytt från Expressen till Aftonbladet eller från Aftonbladet till Expressen. Idag har ju den där konkurrenssituationen luckrats upp eh, lite grann. Vilket säkert är bättre socialt men säkert sämre journalistiskt. Eh, men det är ju vanligare idag att man byter mellan tidningarna. Vi har ju flera medarbetare som har kommit till Expressen från Aftonbladet eh, på slutet till exempel. Ja, Johan Orenius lämnade Expressen. Då. Han var väl en av era mest profilerade fotbollsskribenter. Och då ersatte ni honom med – Mattias Larsson från Aftonbladet, då. Nej, inte, det, det, det, så kan man inte riktigt beskriva det. Utan Johan jobbade ju eh, i Stockholm och gjorde företrädsvis eh, en reportage medan alltså, Mattias jobbar på redaktion i Malmö. Och bevakar primärt sydsvensk fotboll. Det, som, det är en skillnad mellan oss och Aftonbladet att vi har ganska så stora redaktioner i både Malmö och Göteborg. Eh, men våra totala bevakningsområden är ju rätt likartade Att vi bevakar inhemsk fotboll, internationell fotboll och, och även landslagen. Du talade om Jan Helin förut. Det känns som att klimatet i kvällspressen har blivit lite snällare sen ni två tog in på Aftonbladet och på Expressen. Först och främst håller du med om det och i så fall varför tror du att det har blivit så? Ja det är möjligt att det har blivit så. Det är i, i, i sig. Om, om det är så så är det ju möjligen anmärkningsvärt eftersom att min företrädare som chef tar Otto Sjöberg jobbade ju på Aftonbladet i flera positioner. Han var ju bland annat redaktionschef. Tobben Larsson, som var chef för att jag på aftenblået var ju styrusförna på Expressen. Så att i någon mening kan man ju säga att det har funnits möjlighet att ha goda relationer också tidigare. En skillnad kan ju möjligen vara att vi är mycket mer än tidigare kanske konkurrensutsatta på ett marknad där vi har väldigt likartade förutsättningar. Där vi också resonerar ganska så likartat. Vi har båda två stora ledande papperstidningar. Det är Expressen och Aftonbladet som är störst på nätet, i mobilen och på webb-tv. Tidningarnas konkurrens sporrar till produktutveckling. Och den har ju funnits hela tiden men den går så mycket fortare nu. att En gång i tiden så handlade det den här produktutvecklingen om att Kanske börjar göra bilagor som man fick med gratis och sen fick man bilagor som man fick betala några kronor för. Och sen började man ge ut tidningar på årets alla dagar, inklusive röda dagar. Och sen började det gå lite fortare. Och nu kan man ju säga att produktutvecklingen sker, om inte varje dag, så, så väldigt, väldigt tätt. Och det är kvällspressen som... Vi tar de här greppen som i andra länder, där många gånger är det morgontidningarna som tar. Att erbjuda tilläggsprodukter, sälja böcker, skivor, DVDer, Det är kvällstidningarna som gör det i Sverige. Men i andra länder så är det faktiskt morgontidningarna. Nu säljer vi ju lotter tillsammans, kosing tillsammans med Aftonbladet. Det är också en typisk produkt som kanske i Sydropa skulle ha varit en morgontidning som hade gjort. Så att jag tror att det är en konkurrens som stimulerar. Och vi har ju gemensamma intressen. Ska man komma ihåg. Vi... Uppträder ju gemensamt i butikerna eftersom att vår relation till återförsäljarna är viktig, att vi får finnas med tidningen i kassalinjen. Och vi har gemensam annonsförsäljning för riksannonser som heter Impact, och gemensam kundtjänst. Så det finns ju stora kategoriintressen som gör att vi måste ha en god relation. Sen konkurrerar vi om innehåll. Men affärsmässigt så finns det stora fördelar med att kunna ha en dialog. Jag har ett citat här ifrån dig som jag tycker är spännande. Stressen är, har alltid varit och ska vara rimligt hög på en kvällstidning. Har du sagt. Varför ska stressen vara hög på en kvällstidning tycker du? Ja, därför att vi ska vara nyhetsledande. Vi ska ha en ambition om att vara först på plats vid nyhetsändelser. För att ta de första bilderna och vara sist på plats för att ta de sista citaten. Vi är också en redaktion som till skillnad från, och nu menar jag både Express och Nafördöret, vi är redaktioner som till skillnad från andra dagstidningar livebevakar. Mycket oftare live livebevakning på nätet. Vi gör direktsänd tv. Jag tror att vi har haft tre direktsända tv-program bara idag och det är en bevakning som överhuvudtaget inte existerar på en lokaltidning, en regionaltidning eller en riksbrikt morgontidning. Och det är klart att det driver upp tempot och skapar ett klimat där folk är väldigt ambitiösa och där man vill breka nyheter helt enkelt. Det låter som ett slitet arbete att vara kvällstidningsjournalist. Ja, det är ju slitet arbete skulle jag tro att jobba som flygledare på Arlanda eller vara in... Läkare på intensiven på, på en traumaenhet eller, eller att spela liksom ishockey i NHL också. Eh, och det ska vara slitigt eftersom att man eh, fattar svåra beslut. Man fattar beslut som påverkar många andra människor. Man fattar beslut som faktiskt kan påverka eh, samhällsdebatten. Eh, och man gör det eh, under ganska så svåra förhållanden. Många av våra medarbetare, nu sitter vi på en redaktion och kan titta ut utöver det som tomma skrivbord. Men vi har ju i denna stund medarbetare som befinner sig i krigs- och katastrofområden. Människor som idag har befunnit sig i en förort i Stockholm och stått och gömt sig inne i vad heter lokaler för att det har funnits uppgifter om skottlossning utanför. Och det är klart att det blir en stressande arbetsmiljö om du skickas till en nyhetsändelse där poliser med dragna vapen eh, möter beväpnade rånare. Så det är klart att det är stressigt. Eh, men det är därför som vi är journalister för att berätta om det. Jag snackar med några medarbetare till dig som säger att du jobbar otroligt mycket. Det finns någon uppgift där som säger att du svarar på mejl 0535 och sådär. Hur många timmar jobbar du på dag? Det tillhör nog undantagen skulle jag vilja påstå. Jag jobbar nog mindre än vad folk tror. Men jag tror att teknikutvecklingen har gjort att många journalister, och det gäller nog inte bara mig, är tillgängliga mer än man har varit tidigare och uppfattas som kanske mer tillgängliga... Eh, än, än vad man kanske gjorde tidigare på grund av att man idag kan ta emot förslag på löpsedlar, första sidor via sin telefon. Det kan komma ett MMS eller ett mejl. Jag kan läsa texter var jag än befinner mig i världen. Jag behöver inte som förr ha en vaktmästare på tidningen som kör hem en kopia på en ledarsida. Jag behöver inte gå till en telefax hemma och byta papper i den för att jag ska ta emot ett manus och godkänna. Så jag kan ju respondera ganska så snabbt när redaktionen vill ha ett beslut om mig som ansvarig utgivare. En fördel med det är ju att jag kan ägna mycket mindre tid åt det än mina företrädare tror jag. Jag kommer senare till jobbet än mina företrädare. Jag går hem tidigare än mina företrädare. Tack vare att jag kan ägna en minut här och fem minuter där. Åt att vara tillgänglig via mobil eller, eller dator senare. Mm. Om vi pratar lite om, om könsfördelningen i, i sportjournalistik. Jag har hört ifrån journalister i, ja, i min ålder. Att kvinnliga sportjournalister i början av sina karriärer inte riktigt säger ifrån på redaktioner eftersom de upplever att de får ett så tydligt motstånd då, just för att de är kvinnor. Att de liksom börjar uppförsbacke. Kan du, kan du känna igen det eller kan du förstå en sån typ av kritik? Nej, den har jag aldrig hört. Jag har många duktiga journalister, men jag har aldrig hört att någon skulle känna motstånd. På det sätt som du beskriver Nej. Hur ser du på könsfördelningen i sportkronistiken i stort? Då? Den är ju precis som könsfördelningen på vår featureavdelning här borta. Vi gick ju på vägen in på redaktionen förbi den avdelning på tidningen som producerar 16-17 miljoner exemplar av våra magasin varje år. Vi gör nästa år, eller 2013 då, 430 olika utgåvor av våra magasin. Men om jag tittar på en sammanställning över vilka som är redaktörer och, och förutsättningsvis jobbar där så upptäcker jag ju att det är en kraftig dominans av kvinnliga medarbetare. Precis som det är om man besöker ett tidskriftslag som Bonny Tidskrifter eller någonting annat. Om sen sedan går till andra änden av lokalen och då ska man säga då att i magasinsverksamheten där jobbar man ju dag, måndag, fredag. Om jag däremot går till den andra änden av, av huset där vår sportstation sitter, som jobbar skift och som jobbar mycket natt, så är det väldigt mycket män som jobbar i den här verksamheten. Och det beror nog säkert på två saker. Det ena är att flera av de ämnesområden som vi bevakar på inom sportjournalistiken har förutredelsevis en manlig publik. Det är en, om man tittar på räckviddssiffror över vilka som läser och tar del av sportjournalistiken så är den kraftigt dominerad av män. Och det gör nog att rekryteringsbasen för att hitta journalister som är av de här ämnena den återspeglas ju naturligtvis där, att det är fler män som är intresserade av de här ämnena. Eh, och det andra skälet till att det ser ut så tror jag är de arbetstider som man har. Om man är sportjournalist då spelas matcherna på kvällen och de spelas ibland på helgen. Och det betyder att man jobbar kväll, man jobbar natt och man jobbar skift. Och om man då tittar på till exempel hur hushållsarbete fördelar sig, hur uttag och föräldraledighet fördelar sig så är det oftast omvänt. Då tar kvinnor också i ett relativt jämställt land som Sverige ett betydligt större ansvar. Och det är naturligtvis väldigt svårt att ta det ansvaret om man ska bevaka en spansk match som börjar klockan 9 på kvällen. Om man är ung och aspirerande journalist och vill jobba på sporten här på Expressen, vilka egenskaper tycker du att man ska ha då? Man ska ha en yrkeserfarenhet. Man ska ha jobbat någon annanstans, helst en lokaltidning, tycker jag, innan man kommer hit. Man ska ha ett eh, brinnande sportintresse. Eh, kunskaper om en eller flera sporter som gör att man eh, förstår den särskilda logik som finns i sportvärlden och som också finns inom sportjournalistiken. Eh, men man får inte låta sitt sportintresse... Ta över hand den så journalistiska verksamhet som man faktiskt bedriver. Vi är inte här för att hjälpa klubbar, idrottsmän, sportutövare. Utan vi är här för att vara journalister. Och, eh, ibland jobbar man med sportjournalistik och det finns de som gör det hela sin karriär. Men ibland bevakar man faktiskt många andra saker som är väldigt mycket viktigare. Eh, och det måste man ha respekt för. Mm. Är det du som bestämmer vilka sportjournalister som ska profileras hårt i tidningen? Ja, ytterst är jag i ansvarig naturligtvis för allt som vi publicerar. Och om det kommer någon till mig och säger att nu vill vi anställa en ny krönikör och personen X ska ha en krönika på två sidor i tidningen varje dag, eller en gång i veckan, eller personen Y ska ha ett tv-program och det ska profileras genom att vi har stora puffar i tidningen. Och gör cross-promotion-artiklar om det. Så det är klart att det någonstans i den beslutsprocessen passerar mig. Men tidningen redigeras ju och görs. Och det fattas ju nyhetsvärderingsbeslut av ett stort antal chefer. Utan att jag är operativt involverad i de besluten hela tiden. Hur ser du Markus Birro som sportjournalist? Han är en av era mest profilerade skribenter. Marcus Birro är ju en skribent som skriver om vissa ämnesområden, bland annat sport. Jag skulle inte definiera honom som en traditionell sportjournalist utan han är ju en, en kolumnist eh, som bland annat har ett brinnande intresse för fotboll, internationell fotboll. och Ett, ett land i synnerhet och ett, en klubb i synnerhet. Eh, och han skriver ju om den klubben utifrån det perspektivet eh, som jag tror många kan känna igen sig i. Man kanske inte hejar på, på Roma eller så, eller, eller följer serie A med samma intresse som han gör. Men jag kan ju översätta hans engagemang till mitt eget, till andra ligor och andra klubbar. Och det tror jag är en av förklaringarna till att han har den stora publik som han har. Och precis som många så att säga goda skribenter som också tycker någonting så väcker han känslor. Och det är ju kanske det kanske han har gemensamt med många profilerade skribenter att man och särskilt inom sportvärlden. Antingen vill bekräfta sin egen uppfattning och hålla med. Eller så vill man bekräfta sin uppfattning om att personen i fråga. X eller Y. Verkligen inte förstår någonting. Och i båda fallen så blir skribenten relevant. Vem tycker du har Sveriges bästa sportpenna? Ja, Sveriges bästa penna. Eh, den har väl otvivelaktigt Mats Olsson. Om, om vi tittar bara på så sägs stilistiken. Men det som har skett med sportjournalistiken de sista 15 åren är att den har ju professionaliserats på ett sådant sätt att man kan inte längre prata om så att säga citat en sportkronikör utan vi har ju fått en bevakning i sån omfattning att vi har ju brytit ner den till olika nischer. Att, eh, idag har ju vi experter och kronikörer som tycker till om innebandy om basket och, och, och de stora tidningarna har ju kronikörer som skriver om, om superrättan eller hockeysvenskan och när vi kommer sen till, till fotbollen då kan vi ju ha kronikörer som följer vissa lag och jag har ju helt andra förväntningar på ett reportage av Erik Niva i Sportbladet när han är ute och reser med ryggsäck på ryggen och besöker en östtysk stad och, och skildrar hur man ser på klubben där eh, än vad jag har om jag och nu kanske jag pratar tv då tittar på en, en, en, en via sattsändning och får en analys presenterad för mig om varför Manchester United har ett dåligt försvarsspel. Eh, och, och det är klart att det är helt olika saker när man mm. ibland Eh, ibland vill jag som konsument frossa i Leif Borks liksom, eh, taktikanalys. Och jag vill, när jag läser Leif Bork, då vill jag liksom verkligen veta varför eh, den kedjeformationen ser ut på ett, ett, ett, ett sådant sätt. Si eller så. och, och, och även inom så att säga, den skrivna journalistiken så har man anammat en trend som ju, lite slarvigt beskrivit Ritola Andersson startade i, i Kanal Plus kanske en gång i tiden. Ja, men det är ju en sorts analyser och sen har vi en annan sorts eh, stilistik som ju handlar om att Thomas Pettersson på Sportexpressen reser med skidåkare och skildrar hur det liksom är att komma liksom bortom Norrtuggs one liners och få liksom läsa om människan i någonting annat. så att det, det är lite svårt att svara på tycker jag, men det som är det som det här långa svaret på din fråga åskådliggör gör är ju hur bred sportjournalistiken har blivit i Sverige och hur mycket bättre den är idag jämfört med förr. Ibland kan man ju känna när man, när man går på sådana journalistprisgalor och deltar i debatter och så att det är ganska mycket diskussion om inrikespolitisk bevakning och det diskuteras gärna kriminaljournalistik och inte minst pressetiska överväganden som görs där. Men det är ofta i debatten som om sportsjournalistiken inte existerar. Och då är det miljoner människor som konsumerar den varje dag. Och Expressen och haft gör 16, 20, 24 sidor varje dag. Och de stora tv-kanalerna lägger faktiskt miljardbelopp på rättigheter. Och det är ju, i tv är ju liksom en av få saker som verkligen kan flytta en publik. Och ändå är det som att den inte förekommer i debatten. Det tycker jag, det, det tycker jag är fascinerande. Är det någon speciell i tv eller radio som du uppskattar extra mycket? Jag tycker väldigt många är, är väldigt bra. Eh, radio lyssnar jag inte lika mycket på längre eftersom att eh, jag inte åker så mycket bil och när jag är hemma så har jag tillgång till tv. Och det är ofta den typen av faktorer och, och upptäcker man, ju när man När man följer med det som jag gör och försöker bryta ner siffror, beteendemönster så inser man ju att eh, publiken väljer sin mediekanal i mindre utsträckning än man tror efter vad publiken tycker är bra eller dåligt innehåll. Utan det handlar väldigt ofta om tidsfönster, beteendemönster, när man har tillgång till en viss typ av teknologi och i mitt fall eh, så använder jag inte radio så mycket. Eh, TV tittar jag på väldigt mycket och där är ju sportbevakningen eh, dramatiskt mycket bättre än den har varit tidigare. Jag tycker båda Både Seymour och vi har satt gör väldigt bra sportsändningar. Du I ljuset av svenskans nedmontering av sin sport och ett annat exempel är Eurosport.se omstrukturering nu på nyåret. Hur, hur står det till med sportjournalistiken tror du framöver? Jag tror att den står stark om man drar en sorts liksom historisk linje på en tavla och börjar liksom kryssa in vad som har hänt här under de senaste decennierna. Eh, vi har berört en del här tillkomsten eh, av betaltv som har gett oss ett kanalutbud eh, som, som det gör att det kan följa varje match för Liverpool i, i princip. Antingen i broadcast-TV eller genom att använda dem av olika internettjänster. Eh, lanseringen av sportbolagorna i kvällstidningarna Eh, internets framväxt som gör det möjligt att liksom inte bara ta del av svensk sportjournalistik utan annan. Eh, kvalitetshöjningen generellt sett, som ju i tv kan handla mycket om grafik, bildkvalitet. Alltså, ibland pratar man bara om rättigheter och om det faktum att man sitter och ritar på en tavla eller inte och förklarar om man ska ha låg eller hög försvarslinje. Eh, men när man fick digital tv och såg på sport, inte minst hockey då kanske, och när man sen fick hd, så blir man, ju liksom, man vänjer sig förvisso snabbt, men det är en fantastisk utveckling. Och man ska inte heller tror jag, underskatta teknikutvecklingen, som ju inte bara handlar om, om snabbare uppkoppling och mer kanaltillutbud. Att det är billigare att tillverka tv-skärmar. Att titta på en fotbollsmatch på 55 tum. När jag kommer till landet och ska titta på, på fotboll på 32 tum så inser jag att jag kan inte titta på detta, för jag har vanat mig att titta på 55 55 tum hd att sitta nära i en helt annan upplevelse. Den typen av eh, tror jag eh, saker påverkar också att folk är benägna att betala mer pengar för sportjournalistik idag. Tänk så mycket med pengar vi betalar för de här kanalrättigheterna. Tänk att vi betalar pengar för att ha olika betaltjänster på nätet ibland. Och, och hur mycket pengar vi betalar för våra internet och, och mobiltelefon för att följa olika sajter och appar och så. Ja, det, jag tycker det finns ett... Stort behov av sportjournalistik och det är ses på ett bra sätt att Svenska Dagbladet Montren sportstationen beror ju på helt andra faktorer än att de eh, har gjort analysen att sport inte är viktigt utan ska vara kämpa för sin överlevnad. Joakim Berner blev så mycket ung som du vet, redaktionschef på, på DN och sen kan vidare som chefredaktör på Expressen. Du var väl där i den svängen va, på Expressen? Joakim... Jag blev nog som mycket ung redaktionschef på Göteborgsposten och sen blev han eh, senare chefredaktör och vd för DN och han var chefredaktör och vd för Dagens Nyheter när han kom till, till Expressen som chefredaktör och då var jag redaktionschef. Just det och då la han ner eh, Sportbilagan ja. som hade marknadsfört stenar. och folk hade trott på den. Va, vad tänkte du då? Nej det var ju naturligtvis med facit i hand ett helt felaktigt beslut och jag var ju involverad i den processen. Vi, vi hade ju omfattande arbeten här på tidningen där vi försökte komma fram till eh, ett alternativt sätt att göra en kvällstidning. Och där, den kallades ju för eh, Nya Expressen, men då, eh, idag brukar man beskriva den som kvaloiden. Det är ett sånt där populärt uttryck. Egentligen så faktiskt användes uttrycket kvaloid om Kristina Götterströms tid på Expressen, men det förekom faktiskt redan på Boströmstedts tid. Men man har ju flyttat fram det epitetet. Men man måste komma ihåg vid vilken tid man fattade den typen av beslut. Det är alltid mycket lättare att vara klok i efterhand. Det är 11-12 år sedan? Ska ja, 2001. 25 juli 2001 försvann sportbolagen. Och precis som alla bra beslut som man fattade i flykten när de ska beskrivas sig efterhand så låter de ju ofta som en genomtänkt strategi, men det är ju väldigt sällan så. Men om man backar tillbaka till 2001 så var nog ändå strategitänket att man gjorde analysen att vi hade i princip förlorat upplaga tio år i följd. Och eh, den traditionella kvällstidningen så som vi kände den 2001- hade liksom en vins, minskande så att säga, marknadsandel, en vikande upplag Det var vikande upplagor över hela världen förstås, men det slog särskilt hårt mot kvällspressen och särskilt hårt mot Expressen under 90-talet. Så att det som vi gjorde 2001, det var ett försök att göra en helt annan tidning med satsning på mer fler ämnen som inte fanns, satsning på kultur bland annat och så. Men vi förlorade ju, grovt räknat, 70 000 i upplaga per dag- inom loppet av några månader. Våren, maj 2001, var Expressen Sveriges största tidning. Om jag minns rätt nu så var i september 2001, bara några månader senare, så var gapet till Aftonbladet 140 000 exemplar. Det är ju en marknadsomvandling som ju saknar motstycke i mediehistorien, skulle jag vilja påstå. Hur var han, Joakim Berner? Han har han kallats Streber? Och... Eh, nej, Joakim han kom från en morgontidningskultur och eh, jag tycker att det är viktigt att säga då det, det blir ju ofta så när man ska recensera tidigare chefer eh, som då i det här fallet har förlorat upplaga och dessutom slutat i en, alltså en kortare tid än en, en, en, en under ett års chef, chefredaktörskap. Det är lätt då att man bara ser till det som inte fungerade men det är ju väldigt sällan så att det är en person. Lika lite som om vi gör en väldigt bra tidning, så är ju inte det min förtjänst, utan det är ju de som sitter här ute. Och, och, och så är det naturligtvis om, om det går dåligt också. Det som Joakim Berner, påstå jag ändå, bidrog till och lämnade efter sig som var positivt, det var att han professionaliserade många processer här. Det fanns ganska så länge en så att säga romantisering av dagstidningskulturen i allmänhet och tabloidkulturen i synnerhet. Men han införde nya eh, former för ledarskap kring möteskulturer och, och, och den typen av utvärdering av verksamheten och så som ju var mycket, mycket mer moderna men som Expressen aldrig hade behövt så att säga, använda sig av på grund av att man hade haft eh, år efter år av obruten framgång. Eh, vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag tycker att du skulle intervjua Mats Olsson som är i USA. Som du säkert kan intervjua via Skype. Och prata med honom om hur det var att komma och bli sportkronikör inför fotbolls-VM 1990. Och inte ha den så att säga, omedelbara bakgrunden inom den traditionella sportkunnalistiken. Och vara med om de reaktionerna som jag vill minnas att det blev då på hans kronikor. Och sen några år senare uppleva hur andra kronikörer så att säga, kopierade den, den, den, den, den stilen som han hade. Jag tycker också att det vore intressant om du skulle prata med Lasse Östling. Som var chef för det som blev Sportbladet. Och som ju i mitt, i min bok, förtjänar, förtjänar det stora journalistpriset för det. Idén att göra... 5-6 sidor sport i en kvällstidning till en bilaga med 16-20 sidor och var ju genial och att eh, göra det i en tid där det ändå inte var självklart att det skulle fungera eller att papperstidningen eh, samtidigt skulle handla så mycket om sport som den har kommit att göra åtminstone här i Sverige. Det, det, det är det fantastiskt att höra Lasse Östlings beskrivning av hur han skapade Sportbladet och den succé som det har blivit. Det var han som stade råse från Gazettan också va? Ja och det var han som etablerade tror jag en tävlingskultur på Aftonbladets sportredaktion som man ska komma ihåg precis som hela Aftonbladet var sprungen eh, ur en erfarenhet av att Expressen alltid var den största tidningen alltid hade de största resurserna. Det var, det var naturligtvis så att Expressen dominerade all sportbevakning ända fram, om man ska göra det lite för enkelt för sig, ända för till Sportbladet lanserades. Det var i Expressen som Glenn Hussein klädde ut sig till maskoten för VM90 och stod på bilder. Bilder som inte går att ta idag på Zlatan Ibrahimovic om man skulle bara göra den jämförelsen. Och det var på Expressen-reporten Hans Linés hotellrum som Martin Dahlin under fotbolls-VM 1994 förhandlade med Everton. Det är inte så vanligt idag att, att, att landslagsstjärnor sitter på journalisters hotellrum och förhandlar med andra klubbar. Men så var det på den tiden, och det var självklart då att det var Expressen som var första alternativet inom sport. Det förändrade Lasse Östling och det kan inte ha börjat med att han övertalade sina chefer om att få trycka väldigt många fler sidor på rosa papper, utan det måste ha börjat med att han skapade en vinnarkultur på Sportbladet och den vinnarkulturen är, är, tycker jag vore intressant att få veta mer om. Mm. Innan jag ställer min, min sista fråga så slår mig att jag måste fråga dig. Ni hade ett otroligt skop med, med Sverigedemokraterna i vinter här. Hur kom ni över mobilfilmerna ifrån Sverigedemokraterna? Den frågan har vi aldrig svarat på. Lika lite som att vi inte har berättat om hur vi kunde avslöja Mona Salins kreditkortsaffärer eller... Um, eller um, Ebbe affären för att ta andra klassiska politiska skop som Expressen har gjort. Jag tror att det är viktigt att uh, uh, vara lite förtsegen om, om källor och arbetsmetoder, all sån kunskap från konkurrenter. Gör att andra medierföretag blir lite bättre. Och det är bland annat därför jag tycker att du ska verkligen förhöra Lars Östling så mycket du kan. Kommer du kunna svara på den, den Sverigedemokrat-frågan någon gång? Nej, det kommer jag inte kunna göra. Det är väl då en av de mindre roliga sakerna med det här jobbet. Att man väldigt ofta får veta saker som vore väldigt roliga att prata om. Dels saker som har publicerats, tillkomsten av dem. Men det florerar ju också väldigt mycket uppgifter, bilder, filmer. Som man nog kan se att det finns ett allmänt intresse kring, men knappast ett allmänt intresse och därför aldrig kan publicera. Sista frågan som jag ställer till alla är hänger samman med namnet på den här podden som då är Agendasättarna. Och du är ju i alla högsta grad en person som i, i, inte bara sportmedia utan hela media och långt utöver det egentligen, sätter någon form av agenda. Ehm, vilken typ av mission har du? Hur vill du beskriva din journalistiska gärning och mission? Ja, den formuleras ju tycker jag ganska väl av det som Ivar Harge, Expressens första chef, att skrev redan i första numret Roa, oroa och förarga. Expressen ska ju vara ett folkuniversitet att med liksom en begriplig, lättillgänglig journalistik skriva om, om, om svåra saker. Och det gör ju vi. Vi skriver väldigt mycket om politik. Vi har en väldigt omfattande utrikesbevakning. Eh, och vi försöker sätta agendan genom att stå upp för de idéer som vi har. Och det handlar mycket om liberalism, om, Kampen för det fria ordet och, och så. Men jag tror att det som, det som man ska tänka på om man är en citat, agendasättare, citat, Det är hur man riktar den där kraften. Att man liksom använder den eh, till att göra saker som kan hjälpa andra. Och det kan handla om artikelserier med utsatta barn. Och det kan handla om massor med fråg, enskilda frågor som man brinner för själv. Eller som aktualiseras av, av en redaktion. Men jag tror att det är viktigt... När man så att säga, inte längre gör det jobb man gör nu. Och den tidningen kan ju inträffa ikväll eller om tio år. Det vet man ju inte. Men den dag man inte gör det här längre. Eller om man inte gör motsvarande jobb som jag gör nu på andra ställen. Så är det nog bra om man kan se tillbaka på utgivningen av en tidning. Eller utsändningen av en, av en tv-kanal eller så. Och säga att ah, det där var bra och det där var bra. det där gjorde skillnad. Thomas Mattsson, tusen tack för att du ställer upp. Tack så mycket. Roligt att vara med.